Godmorgen og velkommen til Unes første udgave af Euro Investor Morgenheder. I dagens podcast skal vi høre om pendlerne, som kan se frem til nye satser, hvilket er særligt fordelagtigt for bestemte bilejere. Vi tager også lige et blik på ugen, der kommer. Vi får nemlig løft og for flere interessante tal. Mere om det sidst i udsendelsen, for vi starter hos Novo Nordisk, som har et muligt trumfkort på hånden ifølge en analytiker. Du lytter til Euro Investor Morgenheder, og mit navn er Sigurd Pedersen. Nye detaljerede data fra Novo Nordisk SELECT-studie er blevet præsenteret på konferencen American Heart Association, og de har imponeret Sydbanks senioranalytiker Søren Løn Hansen. SELECT-studiet viste, at Novo Nordisk lægemiddel mindsker risikoen for hjertekartilfælde med 20% i forhold til placebo. Og de nye detaljerede tal fra studiet giver endnu et skub til Vigovic ifølge analytikeren. Han skriver. De detaljerede data fra select imponerer os. Alle målepunkter favoriserer således Vigovi, hvilket vi anser som selvdeles positivt. Lyder det altså fra Søren Lundtøft Hansen. Der er generelt forhøjet risiko for hjertekar hvis man lider af svær overvægt. Det understreger for Sydbank, at se vigtigheden af at kunne fremvise evnen til at reducere risikoen for et tilfælde Søren Lønstoft skriver vi vurderer, at de meget stærke data og ikke mindst konsistente, detaljerede data fra SELECT-studiet vil vække opsigt blandt de læger, der udskriver VIGOVI, Ligesom data fra SELECT-studiet kan tilskynde til behandling med VIGOVI over længere tid, skriver altså Søren Lønthof Hansen. Sydbank forventer, at studiet kan være med til at sikre, at der bliver givet tilskud til VIGOVI, og Søren Lønthof fortsætter, alt i alt bør de stærke data og konsistente data, der er fremkommet på AHA-konferencen, efter vores vurdering bidrage til øget brug af Vigovic på et fedmemarked, der i vores optik vil vokse dramatisk de kommende år. Select data vil i vores optik være et trumfkort for Norge Nordisk i konkurrencen på fedmemarkedet. Skulle altså Søren Løntoft Sydbank anbefaler fortsat at købe nu nordisk aktien, hvilket man også kan læse mere om inde på bankens hjemmeside. Landets 1,2 millioner pendlere skal forberede sig på en mindre stigning i satserne på kørselsfraveget. Det vurderer chefkonsulent Henning Bøj Hansen fra revisionshuset BDO følge finans. For ham at se bliver vinderne især elbilejere, fordi pendlerne, pendlere med elbil får samme kontante fordele som bilister med traditionelle biler, selvom det er markant billigere at have en elbil sammenlignet med en benzin- eller dieselbil, forklarer han altså. Baggrunden er, at benzinprisen ventes at stige, fordi benzinafgiften, fordi benzinafgiften står til at stige 7,7% fra 1. januar. Det vil påvirke de årlige satser, som er baseret på blandt andet forventningerne til benzinprisen, dækskifte og service osv. I denne uge får vi løftet slået for lidt forskellige tal, som kan blive interessante for investorerne. Der er fortsat et par regnskaber tilbage blandt de store danske virksomheder. Uden vi går ind i byder nemlig på regnskaber fra Bavaria Nordic, ALK, DFDS. Company og H+H International. Derudover kan vi tirsdag også få et indblik i tingenes tilstand på den anden side af Atlanten, når der offentliggøres inflationstal fra USA. Og fredag er det så eurozonen, som løfter sløret for deres inflationstal. Både i USA og eurozonen drejer det altså om CPI-tallene, det er de såkaldte Consumer Price Index-inflationstal. Alt sammen og mere til kan du selvfølgelig følge med i inde på yourinvestor.dk Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig den her morgen. Husk, at du som altid kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.